«Наука – хитра штука. Одного ранку я зауважив, що у мене на животі росте пір'я. Не треба буде гусей тримати, пожартувала дружина. Жарти жартами, але пішов до лікаря. Нема чого хвилюватися, заспокоїв той, якби у вас росли роги чи хвіст, та й прийшли вони за адресу, я вам скажу, вам слід було звернутися до зоотехніка». Зоотехнік довго дивився на мій живіт, робив логічні висновки, коли на курці пір'я не росте, значить вона хвора, якщо росте, значить нормальна курка, але ж я не курка. У тому то й біда, каже, не маю права брати на себе відповідальність. Якби ти був куркою з людською хворобою, пів біди, а ти людина з курячою. Тьфу, та, та яка ж ця хвороба, коли пір'я росте? Нехай собі росте, тепліше буде. Та я ж у живіт не мерзну. Ну то може з часом перекинеться на поперек спину. Хтось підказав, іди до бабки. Пішов, оглянула живіт, обмацала спину. На тебе, каже, випало. Крил ще нема, але вони з'являться. З'являться крила, думаю, буде пізно, ангелові між людьми не так легко, а тут мені правду кажу, що ще не дуже хочеться. Навіть у рай. Пішов до Вані Молдована. Ти питає категорично, Ваня, де працюєш? Як де, Дивуєшся, ти хіба не знаєш, на заводі харчового білка вже 10 років. Крав питає суворо. Як усі брав, кажу, у мене ж руки нормальні, а не як ноги укротав від себе. І курей цим білком годував, і курей, і свиней, кажу, сипав скільки влізи. Ото, каже, воно й вилізло. Бачиш, наука, брат, хитра штука, вона любить міру, а потім у житті нічого не зникає безслідно. Курка їла білок, ти їв курку, а може ти ще й не те украв? Допустим, не стимулятор росту м'яса, а стимулятор росту пір'я. Тепер краще мовчи і не кукурікай, бо ще візьмуть за шкірку. Росте пір'я, нехай Марія час від часу підскубує. І дякую Богу, що на місці носа ще не виросло свиняче рило.